Pertsona bat, ibilbide bat eta borroka bat, liburu batean bilduta, orkestuko dute biar, bai honako epaiskan, miren Odrio Zola, Euskal Militante Internacionalistaz, idatzi liburu bat, aipatzeko ere berbidetik, hor izango dira, miren Odrio Zola bera, eta Leire Ibarguren, liburu idatzi duena, eta gurekin duguna, orain txetan, Leire Ibarguren egunon. Egun ondai. Laura, esaten zioten, hau da liburuaren izena, El Salvadoran kokatu zuen, bere biziaren partea handi bat, Amerika Centraleko irritipi honetan izan zen gerlan. Zergatik, miren Odriozolaren Solaren ibilbideak aipamen bat eta liburu bat merezi dute? Ba, bueno, e, bueno, liburuaren izenburua da, Laura, esaten zioten, miren Odriozolaren borrokak, bain zuzen ere, Borroka mota askotan parte hartu dilako eta bueno, liburua bai dago eh gehihenbat oinarritzen da El Salvadorreko gerran egindako burruketan, baina Eskualerrian aurrera eramandako bestein bat borroka ere agertzen dira. Eta bueno, ba zergatik Mirenen inguruko liburu hau, bueno, ba nik Mirene ezagutu nouen 2005. urtean, gero zazpigarren urtean gure harremana pizkat gehiago sendotu zen, ba, errigintza eta feminizman inguruko enbat lantaldetan elkarto patu gine Eta bueno, ba, pixkanaka-bixkanaka junginen biren ezagutzen, tarteka kontaten zizkikun ba, historioa, gerran nola ibiltzen ziren soldaduen gandiki ezi, zen hazen kampamendu gerrilari bat. Eta bueno, ba, gupagenekienan El Salvadorreko gerran ibilea zela eta herrialdearekin aldearekin ba, oso harreman estua mantentzen zuela ez horretaz gain hiren momentu hartan udalbiltzausia zela eta e, epaiketaren zain zegoen eta 10 urteko kartzela zigor bat zeukan ba, eskatzen zioten, ez? Eta berak horren aurrean noiz noizbait hitz egiten hasiginen ba espetzera ba, joateko arriskuaren inguruan eta kontatu zigun ba frankismo garaian espetzean egona zela, ez? Eta guk ez genekien ezer bere historia guzti horien inguruan, eta pentsatzen genuen, gure ondoan, gure herria den emakume baten historia horiek ez ezagutzea, ba. abezia ondia zela bai herriarentzat eta bai gure eta pentsatzen denuen magarrantzitu bat zela, bere bi, ibilbidea jasoko zuen liburu bat ateratzea, ban hona bai emakume edo gorroka egoeratan daukaten sujetu izaera hori azpimarratzeko, eta... Eta, bueno, ba, emakumerke egiten dituzten lanak ikusarasteko giren bat, ez? Uhum. Eta, bueno, kostatu zitza egun baina, ba, azkenean animatu zen. Uhum. Azkenean, hori da, pertsona bat ezagutu, egunerokoan berarekin egon, eta oartu pertsona horrek eh, duen, ba, balisa, bere, baitan eta bizipen hondia, ez? Bai, hori da. Eta gukazienan, ba, zuzmoa genuen ez, bere atzean, ba, zide bat historiaa, Baina da gero liburua egiterako orduan eta berari egindako elkarrizketekin eta El eginako egindako bidei batean eta elkarrizketatu benituen berarekin gerran egundako hainbat lagun, ba, gu elkarrizketa guztioekin joan gara pixkanaka, pixkanaka ba, bere pertsona eta bere ibilbidea ezagutzen eta ba, bueno, ba, txundituta eta onkituta geratu binen eta guretzako ere ezagutza prozesu hori ba ez urte, bi iru urtetan zeharreman den prozesu bada, eta azkenean, ba liburu horretan erakutsi duguna, baina liburu hori idazpea erabaki genuen umean ez genekien hainbeste ez egoerik kontatzeko. Mm -hmm. Azkenean, prozesu oso bat izan da ere zuretzat pentsatzen dut, eta eh? eraikigarria ere? Hmm, bai, ba, niretzat, sorte bat izan da historia honekin topatzea, aukera ukitzea, Historia humo dutxako nago batean ezagutzeko, eta eta honen bueno, inguruko liburu bat idazteko, ba, niretzako nire sorte bat izan da, ta, eta bueno, plazer bat izan da, prozesu guztia, eta bai berarekin egindudan harremana prozesuan zehar, eta, mm. eta bai egia esan aldo ertatiken sorteko azenditzen nahi. Eta ungi ulektu bat, zure lehen liburua ere izan da ez, berekin eraman duzuna. Bai, bai. bai. Uh -huh. Mila erazio ta 83an beraz Joan zen Zenel Salvadorra gerlara, eh? bazekien, oktara joiten zela, uh -huh. zeretik bai. autori egin zuen. Bueno, e, nik utzet beak Eskolarrian ba, hainbat borroketan parte hartua zela eta hemen garaia hartan basko itze egiten zen sozialismoari buruz, internazionalismoari buruz eta berak nolabait sozialismoa praktikan hartzen zuen herrialde batetara joan nahi zuen. hasiera ba, batean ba buruan Kuba zuen, gero justo Nikaraguako irauntza gertatu zen. Orduan Nikaragua, baina ba bueno, Venezuelara joan zen indabi eta gero hant zegoela Pakituarriarenekin batera ikusi zuten dokumental bat El Salvadorreko egoeraren inguruan eta hango gerrarien inguruan eta eta dokumentalo ikusi zuten momentua izan zen ikuste eragaki zuzena ba, El Salvadorren Beraien ekartena egitera joan oh, nahi zutela. Bera kala kontatzen du eta bihar ere, o, bai hori da, bihar itzaldian egongo daukera berari galdetzeko zuzenean eta mm. bai, bai. bera kontatuko dugu geto egien bai. Bai, azkenean ere bere errola, ere gerla hortan eta hori bihargiago... Aipatzen da, mm -hmm. liburuan ere aipatzen duena, ez, azkenean. Mm -hmm. Bere historia idatzi duzu, bere biziak ondatzea, bere biluzte hori nola bizi izan berak?: Bueno, azieran oso urduriz egoen, eta ba, ba esan dizan bezala, kostatu zitzaion baihezkoa ematea, gero baihezkoa eman zuen, eta momentu batzutan beldurtu zen, ba, bere bizitza kontatzen zi joan bitartean... E, Ba hori ez, gero kontatu zigun horrekin zerregin gogote genuen edo. <risa> Baina, eta, bueno, aurkezpen eguna azpeitin egin genuen, duela urtebete inguru, eta, bueno, egun horretan biogeunden oso esu berak eta esan zuen, ez? Biluzik bezala sentitzen zela, eta bere txatetzela erreza bere bizipenak horrela liburu batean erakustea, Baina, bueno, ba, bueno, berak aldarrik atzen du, ba. emakume guztien bizitzak direla interesgarriak eta denek eduki basko luketela espazio bat horretarako. Eta, eta bueno, hene dut gaur egun, bueno, jan bildur eta kezka hoiek eda indituta eta diburuak barrera hona izan duelako eta leku desberdinetatik ari digute deitzen ba, itzaldiak emateko eta norai interesaba dagoelako haberak ba, uanjo ba, suportizagoila eta esperientzia politari dela izaten bai beretsako ta bai baitan eretsako ere txakoela. Bai, egia da sentakiru berak e, bizi izandakoa iragijunen ere elkarrizketa batean e, gerlarat joiteko berris prech edo azkenen berri egiteko egin izan duena ere <hazitzen> Bai Bai berak esaten du berriz egingo go bere bizitzan zehar ere momentu batean Gerran egon zen, gerratik eskualerrira etorri zen laurogeita seian edo eta handik iskabatetara berriro joan zen. Zoa, eskualerrian Herrrian sei hilabete egin ondoren berriz gerrara joan zen orduan bon bueno, argi zunez, han egon nahizula eta erabaki bat izan zen, zen kasualitate bat izan. Ema kumea gatazkan subiektu, e, hori ere azkenen liburuaren oina da hemen, emazte batek idatzi behar zuen, beraz, miren odriozulari buruzko liburua? Bueno, ez dakit. Nik uste gizonezko bateke idatzi zezakela. Eh? Sensibilitate hori baldimadake eta eta kontzientzi hori edukiezkero, uste idatzi zezakela eta... Ta bueno, ba, egile da, nirenek, igual nehi eman ditela aukera bat, ba, alde batetik talde feminista dezberdinetan ibiltzen aizelako, ezagutzen indulako, ta, ta, bueno, ba, konfiantza hori bisket irabaz inulako berekin ez. Pentsatzen dut edo zenietzio laman guaukera hori, eta aldo hortatik zan, bere aldetiken ba, ustet, detalle badala edo eskusa baltasun bat badala, bo, bueno, posten aizela, behak konfiantza hori eman izena, ta,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 Ba bere belaunaldiko hainbat emakumentzako, ba sozperza bat izendela, etzene dela etze, bela, espero mirenek bizipen horiek edukiko zituzteniken, eta, bueno, emakume eta gizon antzate bai, eh, baino, bai usteet, eh, erkarpen interesgarri izendela, ulertzeko, gure ondun bizidien hainbat eta hainbat emakumeek ba oso bizi berezilek edo interesgarri ek eukidituzte dela, eta, ba ez dakit ulertzeko baita ere, Ba hori ez, gatazkata gerra eguratan emakumik egiten dituzten lanak bali jarri berdila, ba azkenin hainbat borokaz sostengatzen gaten dituzten lako, egin izan dituzten lanakin, eta gaur egun ere egiten dituzten lanakin, eta, bueno, ba, merezidula erreparatzia gure inguru dauden emakumiai eta behaien bizipenak ezagutzia. Eran bezala beraz, bihar hitzordua, baionako epaizka ostatuan eta hori gaueko zazpiter ditan, lehidei barguren zurekin eta miren ondrio berarekin, Laura deitzen zuten liburutik abiatu eta azkenean, sola saldia ez izango da Olida. deia? Hori La, Laura esaten zioten izan abili burlak, baino. Ados, abai, bai, nika izkidatzen. Ba, errezada, dizkidatzeko eh, bai. Abai, bai, bai, ados, laura esaten zion. Ados, ongi, 2.000 ba esker Val. leide eta berazitzor vale. du abia. Izan ongi. Izan ongi, esker kasko, bale?